Puterea prezentului de Eckhart Tolle Introducere Cum a apărut această carte? Trecutul nu-mi folosește prea mult și rare ori mă gândesc la el. Cu toate acestea, aș vrea să vă spun pe scurt cum am ajuns să fiu un învățător spiritual. Până la vârsta de 13 ani, am trăit într-o stare aproape continuă de anxietate, întreruptă de perioade de depresie suicidală. Acum am sentimentul că vorbesc despre o viață anterioară sau despre viața altei persoane. Într-o noapte, la puțin timp după ce împlinisem 29 de ani, m-am trezit spre dimineață, cuprins de un sentiment de panică totală. M-am mai trezisem de nenumărate ori înainte cu acest sentiment, dar de data asta era mai intens ca niciodată. Liniștea nopții, contururile vagele, ale mobile în camera întunecată, zgomotul îndepărtat al trenului care trecea pe lângă casa mea, Totul părea atât de străin, de ostil și de lipsit de orice sens, încât mi-a produs o aversiune profundă față de lume. Cel mai odios lucru era, totuși, propria mea existență. Ce rost avea să continui această luptă permanentă? Simțeam cum o profundă dorință de autodistrugere, de non-existență, devine mult mai puternică decât dorința instinctivă de a continua să trăiesc. Eu nu mă mai pot suporta pe mine însumi. Acesta era gândul care continua să se deruleze în mintea mea. Apoi, dintr-o dată, am sesizat ciudățenia lui. Sunt eu o ființă sau două? Dacă nu mă mai pot suporta pe mine însumi, atunci trebuie să existe două ființe în mine, eu și mine însumi, cu care eu nu mai pot trăi. Poate că, m-am gândit eu, numai una dintre ele este reală. Am fost atât de uimit de această stranie descoperire încât mintea mea s-a oprit în loc. Eram perfect conștient, dar nu mai aveam gânduri. Apoi m-am simțit atras în ceea ce semăna cu un vârtej de energie. La început a fost o mișcare lentă, care apoi s-a accelerat. Am fost cuprins de o frică intensă și corpul meu a început să tremure. Am auzit cuvintele, nu te împotrivi, ca și cum ar fi venit de undeva din pieptul meu. Simțeam că sunt tras într-un gol. Mă simțeam ca și cum golul se afla mai degrabă în mine decât în afara mea. Dintr-o dată nu a mai existat nicio urmă de frică și m-am lăsat să alunec în acel gol. Nu mi-amintesc am ce s-a întâmplat după aceea. Am fost trezit de ciripitul unei păsări din fața geamului meu. Nu mai auzisem până atunci un așa sunet. Aveam încă ochii închiși și am avut imaginea unui diamant prețios. Da, dacă un diamant ar putea scoate un sunet, așa ar suna. Am deschis ochii. Primele raze ale soarelui treceau prin draperii. Fără să mă gândesc, am simțit, am știut că este infinit mai multă lumină decât ne dăm noi seama. Acea lumină blândă filtrată de draperii era iubirea însăși. Ochii mi s-au umplut de lacrimi. M-am ridicat și m-am plimbat prin cameră. Am recunoscut camera și mi-am dat seama că niciodată nu o văzusem cu adevărat până atunci. Totul era proaspăt și pur, ca și cum tocmai ar fi fost creat. Am luat în mâini diferite lucruri, un creion, o sticlă goală, minunându-mă de frumusețea și viața care izvorau din ele. În ziua aceea m-am plimbat prin oraș, cuprins de o uimire profundă față de miracolul vieții pe pământ, ca și cum tocmai aș fi venit pe lume. În următoarele cinci luni am trăit într-o stare de pace și fericire profunde și neîntrerupte. După aceea, ea s-a diminuat într-o câtva în intensitate și poate că așa mi s-a părut mie pentru că a devenit starea mea naturală. Puteam să funcționez normal în lume, deși mi-am dat seama că orice aș fi făcut, nu aș mai fi putut adăuga nimic la ceea ce aveam deja. Știam desigur că mi se întâmplase un lucru extrem de important, dar nu îl înțelegeam complet. Abia peste câțiva ani, după ce am citit texte de spiritualitate și am petrecut mai mult timp cu o serie de maeștri spirituali, am realizat că toți căutau ceea ce mie mi se întâmplase deja. Am înțeles faptul că presiunea intensă a suferinței din noaptea aceea trebuie să fi forțat conștiința mea să se retragă din identificarea cu sinele nefericit și extrem de anxios, care este în ultimă instanță o ficțiune a minții. Această retragere trebuie să fi fost atât de completă, încât acel sine fals, plin de suferință, s-a prăbușit imediat, ca atunci când scoatem un dop dintr-o jucărie gonflabilă. Ceea ce a rămas a fost natura mea adevărată ca existență continuă, conștiința în starea ei cea mai pură, înainte de identificarea cu forma. Mai târziu am învățat să mă cufund în acea lume interioară, temporală și fără de moarte, pe care o percepusem inițial ca pe un gol și să rămân complet conștient. Am trecut prin stări de o indescriptibilă fericire și sfințenie, față de care chiar și experiența inițială pe care tocmai am descris-o pălește. A venit un moment când, pentru o vreme, am rămas fără nimic în plan fizic. Nu aveam relații sociale, casă, loc de muncă, identitate socială definită. Am petrecut aproape doi ani stând în parc pe bănci, în beția celei mai intense fericiri. Dar chiar și cele mai frumoase experiențe vin și pleacă. Prin comparație cu orice experiență, probabil că fundamental este sentimentul păcii, care nu m-a mai părăsit de atunci. Uneori este foarte puternic, aproape palpabil, încât îl poți simți și alții. Alteori este undeva în fundal, ca o melodie îndepărtată. Mai târziu, oamenii veneau din când în când la mine și îmi spuneau... Vreau și eu ceea ce ai tu. Poți să-mi dai și mie sau să-mi arăți cum să-l obțin și eu? Iar eu răspundeam, ai deja acest lucru, dar nu-l poți simți pentru că mintea ta face prea mult zgomot. Acest răspuns s-a transformat mai târziu în cartea pe care o țineți în mână. Înainte să-mi dau seama, aveam din nou o identitate exterioară. Devenisem un învățător spiritual. Adevărul din noi această carte reprezintă esența activității mele, atât cât poate fi exprimată în cuvinte, cu indivizi și grupuri mici de persoane interesate de dezvoltarea spirituală din Europa și America de Nord. Cu o profundă afecțiune și apreciere, aș vrea să le mulțumesc acelor celor ființe excepționale pentru curajul și disponibilitatea lor interioară de a îmbrățișa schimbarea, pentru întrebările lor provocatoare și dorința lor de a asculta. Această carte nu ar fi apărut fără ei. Acești oameni aparțin unei minorități norocoase de pionieri spirituali, oameni care ajung la un punct în care devin capabili să rupă tiparele mentale colective moștenite, tipare care i-au ținut dintotdeauna pe oameni legați de suferință. Cred că această carte își va găsi drumul către aceia care sunt pregătiți pentru o transformare interioară radicală și va acționa ca un catalizator în acest scop. Sper că îi va îmbogăți și pe mulți alții, care vor considera conținutul ei demn de luat în seamă, chiar dacă nu vor fi gata, poate, să l trăiască sau să l pună în practică în totalitate. Este posibil ca mai târziu sămânța plantată la citirea acestei cărți să fuzioneze cu sămânța iluminării pe care fiecare ființă omenească o poartă în sine și să germineze ieșind brusc la lumină. Cartea în forma ei actuală a luat naștere în urma întrebărilor spontane puse de diferite persoane la seminare, ore de meditație și ședințe de consiliere individuală și din acest motiv am păstrat formatul întrebare-răspuns. La aceste ore și seminare am învățat și am primit la fel de mult ca și cei care mi-au pus întrebările. Unele întrebări și răspunsuri le-am preluat aproape cuvânt cu cuvânt, altele sunt mai generale, în sensul că am combinat anumite tipuri de întrebări cu care m-am întâlnit frecvent într-una singură și am extras esența din mai multe răspunsuri pentru a forma un răspuns general. Uneori, în timp ce scriam, îmi venea în minte un răspuns cu totul nou, mai profund sau mai intuitiv decât tot ceea ce spusesem până atunci. Unele întrebări au venit de la redactorul meu, care mi-a cerut explicații suplimentare în anumite locuri. Veți descoperi că, de la prima până la ultima pagină, dialogul alternează continuu între două niveluri diferite. La un nivel vă atrag atenția asupra aspectelor false, vă vorbesc despre natura inconștientului uman și despre disfuncțiile sale, cum ar fi cel mai des întâlnite manifestări comportamentale, de la conflictele din relațiile personale până la războaiele dintre triburi sau națiuni. Aceste informații sunt vitale, pentru că dacă nu învățați să recunoașteți falsul, drept fals, ca un lucru străin de dumneavoastră, nu va putea să apară nicio transformare de durată și veți fârși întotdeauna fiind trași înapoi în iluzie sau într-o anumită formă de durere. La acest nivel vă arăt și cum să nu faceți din ceea ce este fals în sinea dumneavoastră o caracteristică sau o problemă personală, pentru că tocmai acesta este modul în care se perpetuează falsul însuși. La un alt nivel vă voi vorbi despre o transformare profundă a conștiinței umane, nu ca posibilitate viitoare îndepărtată, ci ca o schimbare posibilă chiar în acest moment, indiferent cine sunteți și unde vă aflați. Vă voi arăta cum să vă eliberați din sclavia minții și să intrați în această stare de iluminare a conștiinței pe care să o prelungiți și în viața de zi cu zi. La acest nivel, cuvintele nu urmăresc întotdeauna comunicarea de informații și, de multe ori, au scopul de a vă atrage în această nouă conștiință în timp ce citiți. În mod repetat, voi încerca să vă iau cu mine în această stare temporală de prezență conștientă intensă în clipa prezentă pentru a vă face să simțiți iluminarea. Până când veți reuși să trăiți lucrurile despre care vă vorbesc, s-ar putea ca aceste pasaje să vi se pară într-o câtva repetitive. Totuși, imediat ce veți reuși acest lucru, cred că vă veți da seama că ele conțin o mare putere spirituală și pot deveni pentru dumneavoastră cele mai plăcute părți ale cărții. Mai mult, deoarece fiecare om poartă în el sămânța iluminării, de multe ori mă voi adresa cunoscătorului din sinea dumneavoastră care se află în spatele gânditorului din sinea dumneavoastră. Mă voi adresa sinelui mai profund, care recunoaște imediat adevărul spiritual, rezonează cu el și primește puterea de la acesta. Când veți începe să citiți această carte, sensul anumitor cuvinte ca ființă sau prezență vă va fi mai puțin clar. Citiți mai departe. Întrebările sau obiecțiile care vă vor veni probabil în minte în timp ce citiți vor primi un răspuns mai târziu într-un paragraf ulterior sau poate că se vor dovedi lipsite de importanță când veți pătrunde mai adânc în această învățătură și în sine. Nu citiți doar cu mintea. Observați dacă nu simțiți vreo reacție de răspuns în timp ce citiți sau un sentiment de recunoaștere din interior. Nu vă pot împărtăși niciun adevăr spiritual pe care în adâncul sufletului să nu-l cunoașteți deja. Tot ce pot face este să vă amintesc ceea ce ați uitat într-un asemenea moment. În fiecare celulă a corpului dumneavoastră este activată și eliberată cunoașterea al vie, veche și totuși mereu nouă. Mintea vrea mereu să clasifice și să compare, dar această carte vă va ajuta mai mult dacă nu veți încerca să comparați termenii folosiți aici cu cei întâlniți în alte lucrări. Altfel, probabil că veți ajunge la o stare de confuzie. Eu folosesc cuvinte ca fericire, minte și conștiință în moduri care nu corespund neapărat altor abordări. Nu vă fixați asupra cuvintelor, ele sunt doar trepte ce trebuie lăsate în urmă cât de repede. Când citez ocazional cuvintele lui Isus sau ale lui Buda din Cursul Miracolelor sau din alte lucrări, nu o fac pentru a compara, ci pentru a vă atrage atenția că, în esență, există și a existat întotdeauna un adevăr spiritual unic, deși acesta ni se prezintă sub atâtea forme. Unele forme, ca de exemplu vechile religii, au acumulat atât de multe elemente străine încât esența lor spirituală a fost aproape în întregime acoperită. De aceea, în mare măsură, sensul lor profund nu mai este recunoscut și puterea lor de transformare s-a pierdut. Citesc din vechile religii sau din alte învățături pentru a vă revela înțelesul lor adânc și pentru a restaura astfel puterea lor de transformare, mai ales pentru cititorii care aparțin acestor orientări religioase. Eu le spun, nu este nevoie să căutați adevărul în altă parte. Lăsați-mă să vă arăt cum să ajungeți la un nivel mai profund al învățăturilor pe care le aveți deja. Totuși, în mare, m-am străduit să folosesc o terminologie cât se poate de neutră, pentru ca mesajul meu să poată ajunge la cât mai mulți oameni. Putem considera volumul de față o reformulare adecvată pentru epoca noastră a învățăturilor spirituale perene, ce formează esența a tuturor religiilor. Ele nu derivă din surse externe, ci din singura sursă autentică, liberă de orice teorie sau speculație, sursa interioară. Vorbesc din experiența proprie și, dacă uneori devin prea categoric, fac aceasta pentru a răzbi prin învelișul dur al rezistenței mentale și pentru a ajunge la acel loc din interiorul dumneavoastră în care cunoașteți cu adevărat la fel de bine ca și mine și în care adevărul este recunoscut atunci când este auzit. În acele momente apare un sentiment de exaltare și de trăire intensă, ca și cum ceva din dumneavoastră ar spune Da, știu că este adevărat.